سنجه ادا دون طريقا دربانونا نو سوق ته چوي انا ته ابا گردان وور هر دي دان ته سيبوي من بو ورتا وای سوق ته حال کدايو زلکل دگا دگا دا تاسو را امره حاضر وره هغه څه سمئی امره حاضر وره دا یو پانډو د پلو په کالا یو دا یف ان د سوسي غره یو پان نو ته ها ها ته امر حاضر مجهول وا رو امر غائب وا معروف <سرح> <لسوش> لنفعل سسغر کورا سغر وای لنفعل نسسی غرا. غرا. جمعات سیاجا حاضر؟ فعلنا نسسغرا فعلنا نسسغرا ها څنګه خبره کوې جمعه ته راځې څنګه جامونه تا وې سي امر حاضر مؤقذ بانونه خفیفا معروف سو سوی راضی څه مته؟ یا قانون یا دا وتو دا غایب وې کا حاضر دا پاراسو څو څه وغیره د ښه قانون لیدو لیدو حاضر اسود واخه خوري نخوري با ته ده جوړي په طریقه دا میزان صرف بیان بکن امر به تطور جوړ میشو مزارې مزارې مزارې وایس واینه غایب وې دا غایب نه جوړي مزارع غایب حرام نه معلوم نه دي دما سره هوغوت دغاشو امر پورا دغاوو ها من الآخر والأمير شابهي زيوهي ما ويوي زدتا غمرا سيدلي فريعتي ها إنهو محزون بحادثة حاضر معلومات المزارعات أقول لك مباطة أقول لك الاخبار هذه تقول تاسيم و حمزه ضر و حمزه امره ذهب عين عين كلمه نقوله ما كان عين كلمه مذموم و حمزه وقي فذلك مذموم و كان كلمه و غالبا حرف الد تنو ابو او نقوله و حرف نو نو مځه د هغه وروسته نو باس دا غوې کو نو دا غوې دا غوې کو نو بل دا راشي نو دا غوې دا راشي بس اے داغه خداغانې څه سره په داغه لاسونو کوي دا مې نه طوړې کدا ميزان طرز امر جوړول سوپ بو وي الا ينحر مومنه حرف حرف واميرنا معذور لانه ابتلي بحادثتين عظيمتين فلا ملام عليه شو روحو دې غلط او کرا ها ما صلاح حذب که کلمه ما الاسوله کارگوره ویه کلمه را طابح حذب که ده اوی طابح حذب کا ده اوی طابح حذب که میره بانیو که مونده حذب نبس که دغه د متخصصانو او د هغه په او د اټکلونو د تثبیتو د او د 30 تثبیت او د ماواد او د ماواد د او دا هغه تثبیتونه دي چې موږ د دا سا دور تهو او تاقیلت م محخ کوولکهستا د وتهو او که حلت نلو مسالت نو مخ سر جوور لکه تا سرو ته او که ما بعد حلت بعد کال ما مو سرو یم مسوف نز جو مووف را لو زات له ته د هغرفلاتو حاضر کوله تر بس سباضا ٹھیک ده دا کینە سبق په خلقه مطلب ده چې کتاب کې نوی ادول کار ده دا بارا نه یر نشي سالسی والا دبدغه ده کې به 4 بجې درته تازيلي کې دغه ګټ نه دي هون سالسی کلاس با چار بجې دغه ته د وړې دورې او دغه ته دورې مرګورو سره یوځي زیریږي څه خبره اېدرالا نو دا اجراوالا مرگرلا پکار دی چې دا کتابونا موږ دی دا پاروایو چې دا لبزی قواعی دیا چی اجراکی قیلو قال دیر چلی گی نا دایا چی تاسو لالکا بیداری پکار دا نو تاسو بیر فیدست تاسو انشاءاللہ شروع دا کتابونا که دن نا پویا قیده بار بار اجراکول اوس باقیې تاسو دا کال په درسونوې په بیا به خیخې ج او کپې ک ل کول لا د کوی خو کتابې دن نه پو ق یادول بیا د هغې چلول دا لکه اهم کار دی نو تاسو دا ساده قدي یاددي د کتاب دا ګدانونه د ته یاددي بیا هم داته تاسو باندې مونږ سر پهمیرونه نه یاد سرپمیرونه سر به نه غره کې بخوا به خالق یو دا سر پیانو دماغ د سپوی دا کاسپټولس په غاپی او سرپیم پم کولس په سیږي زوته ما را مننوایو مونږ وای چې سر په دا لند لند شزون زده په ستاسو کار روانو لکه په د عراق خو چې دام تاسو کېله کوم مثلا سل 200 کسان نه کس سیو او مشکله یو کاسپان سی ټاګه ټول د کتاب په طرحه صحیحو نو ټیک دا ورزی په کڼو لا دلتا باندې شوېلې یا با اسه نه پاسي خدا ضروري دي چې دا تاسو لراځه اوس یا امره دا تکړو وې سبق اے وې سبق یاد کړئ نو نه هر وړه وې وا خراب نکي دا مر نهي دا دروازه تړلې که تا مر ولې نه نه بیا و کار خرابي کتشا نهی نه امری بیا با کار خرابی نو دا نه رالا وی پسل این همه که کفتت شد پاس امر بود اواز در زی اه زوره که دا بانگ وی بیا با در بل بلک زیاد خرچ کون کار باشد بس تکیه نخواه اوش اوش جدا که لا اله اللہ حوما رب بحادی حوما رب بحادی الکا ناپراس واک شو اس پا درزی صحیده که سم نا ها کانا خونه یا کانا حالکه غری اسنه چا غوګونی کم پرات خای ګورئ فاصله ان هماکه کوفته شو د بس امره بودا دا سچ شو دا, دا باحثه امرو چو خواهی کله چې غواړی کې نهه بنا کونی چې نهه جوړه کې فاصله نه در اول فعل مستقبل درار نه لا ده نه په اول د فعل مستقبل کې راوړا ولا نه در اخر او در پن محل جزم کو ده او لائے نحے پاخر کی پنزو زین اللہ جذہ مر کئی مثل اللام پشاندہ لم اگر در آخر او ہر پیلت نہ باشد کہ پاخر دادے کے ہر پیلت نہیں و اگر باشد او کہ پاخر کے ہر پیلت بھی ساقیت گردانت نگاز رکی بے سن لا تدعو لا ترمی لا تخشا یہ رکھا تدعو اصل کی سنگو وو شریفو که نا او ترمی اصل که سنگو او تخشا تخشا اصل که سنگ بز منا پیس هره واز حب محل نون اعرابی را هم دور نمایده دا ووز اینونا نون اعرابی ام لره کئی نون اعرابی خوبی دا نیکنه نون اعرابی اغیطا وی چه دا زور زیر پزیبانی سکی گی اغر اغیلی ونو ارابی را اوونونه ارابي ل را غې لري کو ودر دو محل در لبسی چمال نهکوند او په دوسېو کې هس کې عملونه کو غ سینی ووي که نه خو تکړوي نه یارې دی ونونونه تااقید چونان چې در مزارې می ده او نون د تاقید څنګه چې په مزارې کې راځ نو همبران طرریخ در نه نزې آیا ده نو په هغه طریقه باندې پنه کی هم راضی صحیح شکنه باس نه معروف حاضر لا تفعل لا لا تفعل غیر حاضر مکوا ته یو سره سیغه واحد مذکر باس نه حاضر معروف لا تفعل الکه من شدم تو منشدی تعلق والو دو کسان تاسو غیر حاضر مکوي لا ت فله خو یو فیل یادوي که نه مونږ ې کم فیلواري یا چې کمم زمونږ مخصوود دی که نه ې وا او بیا لا تفالو شپ د جمعې دغې را ذری به نه کوي دخوا ته غسته شوید نو دا ټول سغ جامو دکه سغ د موذکر بعض نه حاض مارو ځکه بعضې بعض سپیره دا پرت ګزي چې کنه نه جمعې د شپې دااتپور دا تطلل دا ضري دی لک نو غتهې مونږ کټ کړي ديخ او لا تفلی دا دا دا ډېرو خو خللکو سره خته دد دا کار نه کوي دی ته چې سوو بس هغې په بندې کوي سبق سبقې نه دا د مونږ ت دربا شو چې د د بنینو نه دا بنت ته په بندې زیات چې کم دی نو دغې او مینت هم زیات کوي دا چې دا خبرهتیرس ته نه کېږي نومهنت سه کم را وړي خو نورمهنت زیات کوي ظم زیاته دهمهنتیم زیات او قربیم زیات او دا الله <سؤال> خو کله در ځم او کله به راذا او پلو را تو می نه زیاتېږ او م نه که نه د اکثر د غ خراب و را کو او کو ته نو دغه په دغه ګاو سر نه کو اوس خولابل شي پیدا کړ داسې وللي یو را سره ډند یو د سینګه وختته داسې کوي او ما لي هلتهشي کهوکم کچ کولی شو که ککس کوو بیا وسه چلی نا. باس بساس نه حاضر مجهول لا تفعل لا لاته فله لاته فو لاته لا تفعل ف لاته فال نه بس را لا ی فله غې کوي لا, لا, لا, لا, لا نا. ی فال او بس نه غب مجوول لا یو فال غه سره زیاتي نه کېږي سره زیاتې کوي نو بس دو ته مشرانو پ غام م لږ د مرکز چې لا یو ف امیل امیل س سره زیاتې نه شيیکل لا یو لا یو لا تفعل لا فال لا لا یو فال نه لا نو فال باس نه حاضر معروف بانون سله لا تفعلن فالن ضرور ب ضرور ته بغې کې ضرور ب ضرور به دا دبل ضرور او لا تفعلن فن ضرور ب ضرور تا سره به زیات نه شي تیک ده دا فعل د دا فعل یو طرف تو باسم دا که دی تکی پختو که معنی چروزی نا آغاز غلط روزی لگا دا دیو جنازی بل خوالو با باس نای غایب معروف بانونی سقیلا لا یفعلن لا یفعلان وال دی نکی اغا یو کس اغا دو ضرور بی ضرور دی نکی اے دا لا یفعلن یو قاری شیف تراجی دی آغا قاری شیف دی وال کوي ضرور بی ضرور دی نکی لا یفعلان یا دی رو قار لا يفعلن ادا لا يفعلانه دو قاریانو ته ضرور به ضرور دیوالو نکي او لا يفعلن ډیرو قاریانو ترا او لا تفعلن یوی قارئ صاحب ته لا تفلانه دو تا. لا يفلنان ډیرو او اے خلکو توینو لکه خبره اخر کې پزانو لا فعلن ناسیب دي والو نکي او لا نفلن موږ صاحبانو دیوالو باس نه غریب مشول بانونو سکیلا لا يفعلن وود نه وا پلان کې غ دوه دی نهوالی شي ضرور به ضرور هغه ډیرر دی و نهلی شي او باس نه حاضر معرووب بانونې خفیفا لا ته لا ته لا لاته فالن حاضره کدرې سغی او غبه کې بهڅ را ځي ته سغی به را ځي بس چې دا تا ته په یادو او که پرس ک کې او سغې ته پوسوو شي یتا غسہ کا ویلش سم مثلا لا تف علن س دا لا تف علن نو تصندستی وچ واحد مؤنث مخاطب ٹھیک را کا نا بس اوس بده پس یو قانون وایو کم قانون راسی الضافت واله